První začneme otázkami. Dneska je poslední přednáška, e, protože příští týden ve čtvrtek už budu touhle dobou v letadle e, se vzlášet daleko na východ. tak e, e, Tak knížka Vydstání víry v Mahajanu má vít v nakladatelství e, the Book. Hm? A v listopadu bude oslava jako vydání ty knížky. Ať se vrátím 5. listopadu, tak někdy 10. a 20. listopadu bude ta oslava, tak jsou všichni vítání. Hm? A co ještě k tomu? Pak bych chtěl, někdo mi poslal anglický překlad, který mám a neměl. Já jsem měl jeden jeden od Japonce, už jsem zapomněl jeho jméno. A tento překlad je lepší. A je to od čtyř lidí, Vidíte to? Jo, eh, Treatise of Awakening Mahayana Faith, se to jmenuje. A eh, je tam eh, Dan Lusthaus, kterého znám a který to přeložil do angličtiny předtím, ale já nemám, je, neměl jsem jeho překlad. No a teď je to v kolektivu s nějakým. York senem, make Makeham a Strange a vydalo to nakladatelství Oxford. Hm? Oxford University Press. A e, opravdu je to dobrý překlad, ovšem používá některé termíny, které já nepoužívám. Takže někdy ten můj překlad jinak je to prakticky stejný podobný, ale některé výrazy on překládá jinak, například vlasticování překládá jako dwelling, jo? což je obytování, ubytování a tak dále, no tak mně to připadá Trochu divný, ale je to dobrý překlad ze sanskritu, toho vásána. Hm? Já to překládám na základě čínštiny, což je z čí, hm? což je prosicování, tak to překládám jako klasicování. A je tam pár takových slov, který ten, ten kolektiv překládá více na základě já to překládám spíš na základě čínštiny, protože ten sanskritský originál je ztracen. Hm? No a nacházíme se někde asi o něco dál než v polovině tohoto spisu. No a nacházíme se ten snad nejdůležitější jeho části, dosti revoluční části, která jedná o prosticování. Hm? A jestli si pamatujete, prosticování jde na všechny strany, hm? jak z hlediska nevědomosti, hm? což doslova znamená nevěda, hm? My jsme upoutaní na strast díky nevědě. Hm? Ta skutečná věda je v tradici yogačára. Yoga, hm? yoga je skutečná věda, která nás vede k pochopení toho, že, že z hlediska yogačáry co se děje a co se děje v rámci příčin a důvodů. Bez příčin a důvodů nic se neděje. No a ty příčiny a důvody vycházejí z mysli samotné. Ne? To je yogačá. No, slyšíte mě, vidíte mě, nebo? Už se, jo, už, už se slyšíme. na chvíli to vypadlo. No, to se stává. My taky někdy na chvíli vypadneme, někdy zase zapadneme, někdy třeba se někde touláme, no, je to zajímavý v životě. No a to všechno se děje v mysli, a ta mysl je třeba pochopit, ta mysl je takovost, to je nejlepší překlad, který máme na ta tam, ta, v angličtině hm? a všechno se děje na základě i takovosti hm? ta takovost má stránku, která je příhodná, kušela, hm? a která je nepříhodná. Vždycku je takovost. Hm? Teď třetí je takovost, má třeba pochopit takovost, má esenci neboli podstatu a vlastnosti podstaty které jsou neměné no a má funkci podstaty, která se stále mění. No a to jsou ty naše stavy, hm, příhodné a nepříhodné. Všecko je vlastně takovost, protože, protože všecko se děje z hlediska jogačáry, se děje v mysli. To není jen yogačára Žádný fenomén naší skutečnosti se nemůže objevit, kromě mysli. A ta mysl má podstatu, která je neměná. A proto může přijmout všechno to, co se mění, tak jako prostor přijímá vše, co se mění. A ta podstata může přijímat jako prostor, jako zrcadlo. To jsou ty příklady, které jsou běžné nejenom v našem spisu, ale v jiných spisech. No a teď, jak ta podstata komunikuje hm, s tím, co se mění. To, co se mění, to, jsou, to je álája. V, álája. Více menej, koresponduje s tím, co se v terénu nazývá nebo neboli důvod existence. Ten důvod existence se stále mění na základě karmy, karmického vědomí, ale ta podstata zůstává. Teď? V interpretaci této části tohoto spisu hm? existuje mnoho různých interpretací. Tento spis ovlivnil vlastně všechny směry, důležité směry čínského buddhismu, ať už v zem nebo v čistou zemi. Hm? Nebo Tientaje, hm? a obzvláště Jóga samotná, hm? a i kan velcí učenci a jogině těchto tradic interpretovali různým způsobem toto dílo. No a buď. Se drželi jako chují žen, který je vlastně nejdůležitější patriárský koli čisté země, buď se drželi tradičního způsobu interpretace, že ta podstata se nemění, to, co se mění, jsou pouze funkce, anebo nejdůležitější reprezentant Koli eh, Abatamsakam, hm? Fáczan, který je nejvíce nadčtený komentátor tohoto spisu. Podle Fáčanga eh, vlastně eh, nejenom ty funkce se mění, ale podstata též se musí měnit, když se funkce mění. Podstata nemůže zůstávat bez změny. Hm? No a mění se buď na základě hm, hrubé rozličování, což je rozlišování na základě našich šesti smyslu. A to je rozličování, které charakterizuje jak obyčejné bytosti, tak i vžáky. Místo vžáků je vlastně realistický. Hm? Ten objekt našeho rozlišování, ten tam je. Podle Kerevádové abidarme, ten je, pet myslí, protože hm? mysl, dá objekt do mysli, no tak se tak, vlastně můžeme rozlišovat. A rozlišujeme tím, že na základě pozornosti se vlastně eh, aktivní mysl začne hýbat. Ale ta aktivní mysl se chýbe, protože to ten základ mysli, ten důvod existence neboli álája ten se líbe, ale jeho pohyb je tak jemný, že tento pohyb může jedině zachytit ten, který získal nedualistickou realizaci. Dualistická realizace nestačí k tomu, aby jsme poznali, že vlastně ten pohyb pochází z mysli samotné, a ta nejjemnější část mysli, ta álája, vlastně je příčinou toho, že my vidíme věci na základě jemného rozlišení, které už vlastně se s námi hodí mezi objektem a subjektem. To rozlišení už začíná Vlastně s vyvstáním v luně matky, jak závislé vznikání vysvětluje. První, jestli jsou formace vůle, no a pak vzniká rozlišování a na základě rozlišování vzniká náma a rupa, vzniká tělesnost a netělesnost. Duchovnost. A na základě rozlišení mezi tělesností a duchovností pak máme, se vyvíjí v lůně matky šest smyslů, které vidí šest věcí. No a tím vzniká kontakt a na základě kontaktu počíte. No a na základě počítku, jak jsme se učili v tomto spise, Vzniká rozlišování a na základě rozlišování vzniká kontinuita. Teď eh, v učení žáků, protože ten objekt existuje, no tak ta kontinuita je skutečná. A odpojením se od té kontinuity hm? člověk se odpojí od samsárické mysli, která je definovaná nevědomostí, no a e, nachází naplnění v té mirovánické mysli, což je jeho probuzení na základě správného rozlišování. Teď vycházíme v Mahajánovou filozofii, či neduaristická filozofie. Hm? To rozličování, pro realizovaného podisatlu, který má přístup k neduaristické mysli, on nejenom, že poznává, hm? se odlučuje od nevědomosti na základě právného rozlišování, On se odlišuje od nevědomosti na základě hm? uchopení, že ta kontinuita a s ní, co přichází, což je poznání subjektu a objektu jako něco odděleného, jsou tež hm? neskutečné právě proto, Realizovaný bodhisattva nejenom jako arahat realizuje pět těl osvobození. Hm? Každý arahat má pět těl osvobození, pokud nejsme arahati. Hm? Buddha je též arahat. Tak nemáme pět těl osvobození, ale máme pět těl hm, ulpívání. To je ten rozdíl. Pět no, těl osvobození má každý Buda i Buddha plně realizovaný, hm? což je tělo hm? perfektní disciplíny, perfektní hm? samády, perfektní moudrosti, perfektní znalosti. Hm? perfektního osvobození hm? i perfektní znalosti osvobození. Pět těl osvobození. Hm? My oproti tomu máme pět těl ulpívání, protože my ulpíváme na naší zkušenosti. Hm? No ale tím pádem ještě v nás můžou vyvstat. Čím hlubší realizaci máme, tím jemnější hm? stopy oskvrnění. No ale body nejenom realizuje hm, odpojení se od oskvrnění mysli, který je dáno kontinuitou v praxi. V děle dělosti a uvědomění, hm, dělé pozornosti a uvědomění smrti a sampradnya. Kontinuita nemůže být přerušena. Jestli by byla přerušena, tak v něm vystanou tež konfliktní počitky. A rahat nemá konfliktní počitky, protože nemá, a nemá nepříznivou karbu, neprodukuje nepříznivou karbu. To znamená karbu, která je příčinou strasti. Silesnou strast nemůže odstranit, ale strast psychickou odstraně. A proto je Arahad ten, který zabil všechny nečistoty mysli. Hm? No ale bodhisattva nechce zabít všechny nečistoty mysli, jak už jsme se zmínili, on se učí z těch, jemných nečistot mysli, aby mohl hm, pokračovat ve světské existenci, dokud nezíská hm, plné ovládání těch objektů uznání. Hm. Čili on odstraní nejen záclonu mysli danou všpiněním mysli, uskleněním mysli, ale odstraní tež, že ne je, to znamená pekášky v poznání všech objektů, protože jak můžete získat toto poznání všech objektů, no tím, že všechny objekty, to se učíme právě teď, všechny objekty nejsou odlišené, oddělené od právě té takovosti. A takovost <coughs> existuje v tom, co je kusala, co je příznivé, co je zdravé. Tež existuje v tom, co je nezdravé. To je něco podobného, co učil Spinoza. Vlastně. Příčiny a důvody jsou objektivní. A příčiny a důvody, to, je, to jsou vlastnosti světa, vlastnosti bytostí, které jsou objektivní. Ovšem my je chápeme překrouceně právě proto, my nemáme vody, tu inteligenci, aby jsme byli s tím, co existuje objektivně v harmonii. No a získání harmonie s tím, co existuje objektivně, no to je naplnění. No a objektivně existuje v všechno, jestliže to, co dělá Mahajána, ať už Madianika nebo Yogačára, že vlastně vše, co se děje, se děje v jedné mysli. Hm? Teď jestli ta mysl existuje skutečně nebo neexistuje skutečně, na to jsou různé názory. Hm? I v tradici yogačára samotné, hm? z hlediska stíra Maty, anchoj, krále Mahajanove a Vidalmi, jak se jim říká, vlastně objektivní realita je jenom jedna no a to je ta, ten aspekt karmické mysli který, jak tvrdí náš pistež je vlastně napojen na tu podstatu a od té podstaty je neoddělitelný ta karmická mysl se nemůže hýbat, pokud neexistuje ta podstata. No teď ta podstata, hm? to je ten aspekt hm? slediska Jovačávy, aspekt sebeuvědomění dva sambity hm? neboli džen. No a to je ta álája. A z ní vychází pak ten aspekt subjektu a aspekt objektu. No ale to, co je objektivní, podle styramaty, to je pouze ta alaja. No teď, ale z hlediska tradiční koli jogačára, kterou představuje v Číně Fienzán, toto učení mu bylo předáno od... Jeho učitele Sangha Badra a Sangha Badra ho získal od Darma Páli, tí hm? žáka Vasubandu. No a ty hm, tvrdí, že vlastně jak ten aspekt poznání sebe, tak i aspekt poznání subjektu a objektu jsou v rámci pouze a jen i, i hm, dítáčí, což znamená podmíněné reality. Všechno se děje v rámci podmíněné reality. Teď jestli ta podmíněná realita skutečně existuje, nebo skutečně neexistuje, může existovat jako sen, no a může existovat i, že má skutečnou podstatu. Všechno to jsou otázky, které my nebudeme řešit. Tento spis je řeší tím, že ta podstata a funkce, jak Ji a Jung, jsou od sebe neoddělitelné. Ta Jung funkce to je právě ta alája, která je základem změny. No a to, co se nemění, to je ta podstata, no a to je ta takovost. No a v tradici Zen, ta podstata, jak tvrdí Lankávatára Sutra, a ty funkce, tedy ta takovost, ta alája, vlastně tvoří jeden celek. To je teď učení tohoto traktátu. A to je i učení vlastně nej, nejbližšího žáka Jenzanga, který napsal obsáhlý komentá k tomuto dílu. Juen Hon Byo, hm? korejský mnich, velký jogín a učenec. Hm? No a podle něho, stejně jako podle Farcanga, vlastně ta část mysli a ta Nestálá část mysli spolu komunikují v každém momentě, vlastně jak ta věda, vědomost, uvědomění ovlivňuje nevědomost a nevědomost zase ovlivňuje um, uvědomění. Čili. Oni existují ve v vztahu, v zájemném vztahu. A ten zájemný stav my poznáváme buď na základě hrubšího eh, rozlišení, eh, rozlišení šesti smyslu, jak jsme vysvětlovali v eh, minulé lekci, lekci nebo na základě té jemné mysli, No ale to se týče jedině body sa tvů, hm? který mají přímou zkušenost nedualistického poznání. A můžou stejně tak, jako ten, kdo vstoupil do proudu jirovány, může v každém okamžiku, hm? jestliže chce být v prítomnosti jirovány, no tak ten, který realizoval Nedoristické poznání, tkýmé poznání, tak ten v každém okamžiku může ho znovu sobě vyvolat. Stejně tak, jako někdo, kdo získal přístup k Diáně, kdykoliv se mu zase si může vzpomenout na oběd Diány. No a když si vzpomene na oběd Diány, tak si vzpomene na tu mysl která se do toho objektu vnořila už tam je. Stejně tak ten, kdo zažil tímé poznání nirvány, tak to v něm zachoval, to je tak hluboká karma, která v něm zanechala tak hluboké stopy, že okamžitě se vyjeví v mysli a kdykoliv zachce, může se znova ne, do té nirvány, v případě podesatly do toho nedualistického poznání v To ty dianě se líbá vnoryt. Hm? V našem případě ten vnoryt, jestli ho získáme, bude povrchní, i v tom vnoru můžou eh, předstávat eh, jemné hm? vlivy, Mysli, která klesá, nebo mysli, která stoupá, tedy mysli, která je rozrušená. No, ale to neovlivní to, že nestrácíme nikdy přítomnost toho objektu, do kterého jsme se vnožili. To je ta výhoda Jany. Ať už na základě dualistického předmětu nebo i na základě nedualistického předmětu, neboli takovostež. Mirvána tež se stává objektem Diány, jestliže jsme ji bezprostředně realizovali. Ta Diána na objekt vysvobození. Hm? Rozdíl je, že pro za to, jaké objekty jsou takovost, a výstup k té takovosti je sam kája, Boha je tělo užitkové. To tělo užitkové je světelné tělo. To světelné tělo neboli osvětlující tělo, no to právě nám dává přístup k tomu tělu e, dármy, které vlastně m, obsahuje všechno. Proto Buddha tež nemá žádné překážky poznání objektu. Ale ten objekt, vysvobození, je na rozdíl od. Ža není objektem správného rozlišování, ale je objektem toho, čemu se říká v Mahajáně. Hm? Velká moudrost, nerozdělující moudrost, co se překládá jako transcendentní moudrost, ale to není zrovna nejlepší překlad, protože transcendentní přesahuje, ale. A to mysl budy nepresahuje nic. Ona je v jednotě a harmonii se vším. Právě proto je i v harmonii s tím, co je nepříhodné a tež i v harmonii s tím, co je príhodné. Proto je stále, je stále nerozlišující. Nerozlišující neznamená, že se straní rozlišení. Nerozlišující znamená, že v ní rozlišení a nerozlišení je ve stavu plné harmonie. No a já obzvláště učím meditaci na takzvané božské prebývání, láska, soucit, radost a odpojení. Meta, karuna, modita, upekha. Tyto Těchto stavy jsou právě stavy mysli, která je v i v rozlišení bez rozlišování. Hm? Hm? Čili přístup, odvlášť v Mahajánové tradici, jak vysvětluje, jaký vysvětluje jak Asanga, tak i Nagarduna, hm? je právě vlastně... Nejlepší způsob praxe, jak pojit rozličování, s nerozlišováním. No a toto existuje také v Abidharma Toša, toto pojetí, a vlastně i v Jitsudymaga, aby jsme pochopili, že v protože že ten, ta osoba, která žije v Nirváně, žije v rozlišování, kdyby nežila v rozlišování, tak ani nevíde z této místnosti, protože je též rozlišování, ale neulpívá na rozlišování. No a z hlediska bodhisattva, který pracuje s tou jemnou myslí, založená na realizaci neduální podstaty mysli, tak e, pro něho hm? e, všechny objekty vlastně tak sprývají, hm? z s tou jednou mysli, jednou podstatou, která je toho. Výstup k ní má právě ta užitková mysl, osvětlující mysl, hm? Luminous Mind v abidárně Žáků ta teda, osvětlující mysl je právě vysvětlená jako Alaya nebo Avanga v, v praxi bodysatru je ale vysvětlená jakožto užitková mysl. A bez té užitkové mysli, bez té jasnost, vyjevující mysli, my nemůžeme získat hm? i realizaci darmakájí, i realizaci takovosti. Hm? To jsou ty základní principy, které musíme pochopit, aby jsme pochopili význam tohoto traktátu a mohli ho použít ve své praxi. Tento traktát je velice užitečný, jestliže ho pochopíme, jestliže ho nepochopíme, no tak um, užitečný nebude, naopak by nám mohlo uskodit. Tento traktát, stejně tak jako Suha Gama Sutra, vysvětluje praxi jedné formace mysli, neboli jednoho okamžiku, samády jednoho okamžiku, kde my si uvědujeme, uvědujeme uvědomujeme, že vlastně podstata mysli, a, a její funkce existují jako jeden celek. To, co se hýbe a to, co se nehýbe, vždy existují jako jeden celek. A ten jeden celek je nedualistický. No a kdy máme nejlepší přístup k tomuto poznání? No právě tehdy, kdy nemyslíme Protože když nemyslíme, nemáme pozornost vůči nějakému konkrétnímu objektu. No a právě tedy mysl může pojmout všechny objekty jako jednotu. Jakmile začneme myslet, ta jednota mizí, protože oddělíme ten objekt pozornosti od toho celku. Ale ten objekt pozornosti od toho celku nebyl nikdy oddělen. No a toho získáváme postupně. Toto poznání ve stavech takzvaného statory neboli kajvu, když si uvědomujeme, že ta mysl, která se hýbe, Nikdy neopouští ten celek. A to můžeme získat takové bleskové poznání mnoho, mnohokrát v životě, jestliže meditujeme, ale to skutečné, skutečná realizace je, jestliže stejně tak jako v učení žáků, jestliže máme zkušenost věrovány, ta nás nikdy neopustí, jestliže máme zkušenost prohloubení v, v nerozdělení mezi subjektem a objektem, takovost, no ta nás tež nikdy neopustí a okamžitě v jakékoliv situaci my můžeme vstoupit do tohoto stavu. Takže vlastně přebýváme v nedualistické realitě. To je stav bodysatů, realizovaných bodysatů. Pro nás, který aspirují na tento stav, my ho získáváme právě realizací víry. Proto tento spis se jmenuje vystání víry v mahayana Mahayana znamená Nedualistická interpretace našich zkušeností. A ta nedualistická interpretace našich zkušenosti to je skutečná interpretace, skutečné poznání. No ale my, jelikož jsme obětí našich dualistických zvyků, my ji přímo nevidíme, my ale získáváme postupně nezlomnou víru v něj. Pravdu toho. No a tím pádem jsme ani varta. Nemůžeme se odpojit od procesu nedualistického poznání. No i ten stav ani varta hm? není lehký k dosažení. Vlastně obsahuje všechny formy meditace, tak jak je provozován v teruáně, Musí tam být smrti, musí tam být stála dělá pozornost, musí tam být uvědomění, musí tam být správné úsilí, musí tam být i, i vlastnosti spojené s výjimotím situace tak, jak je, hm? nebo kšanty, musí tam být tež kontinuita disciplíně smyslu, musí tam být kontinuita v... v, v uspokojení zdávání, místo chňapání. Hm? No a tak dále, a tak dále. Bez těchto věcností vlastně realizace, ani realizace žáků nemůže jít do hloubky. Proto, jak tvrdí i komentáře Jerovády, například Varmadžála Suta komentář. Vlastně hloubka našeho probuzení závisí na hloubce poznání těchto cností a prakce těchto cností. To je známý příběh dvou bratrů. Jeden, který praktikuje usilovně dávání který praktikuje úsilovně šamatu a vypašenu. Jeden se stane rahatem v příštím životě a ten druhý se stane královským slonem. Královský slon má to nejlepší péči, dostává všechno, nejlepší jídlo. No a teď ten který se stal arahatem, ten pozná v tom slonu svého starého prítele, ale ten starý přítel nepozná toho arahata. Přesto ten arahat má schopnosti jisté, napřírozené schopnosti, protože správně praktikoval šamatu a výpočanou, obzvláště šamatu. No a tak nakonec i ten slon v něm odpozná svého Starého druhá. Čili v tomto spisu máme šamatu a vypašanou spojenou v jeden celek. No a ten celek je vlastně základem pro hloubku všech ostatních cností. Bez šamaty a vypašaně ty ostatní cnosti jsou velice důležité a nezbytné, ale nezískají potřebnou hloubku k tomu, aby jsme získali nedualistické poznání. To nedualistické poznání musí být na základě nerozlišující moudrost. Ta nerozlišující moudrost to je ta velká moudrost, kterou podle spisů Mahajany, bez ní ani arahat se nikdy nemůže stát arahatem. Ale ta velká moudrost u arahata je jen lidé do kutečné hloubky, do hlubší hloubky, kde v realizaci budhu pro sebe a do té největší hloubky, jde realizaci Bodhisattvu, Budhu. Podle tradice jogatiára objektem realizace žáků jsou čtyři vznešené pravdy, které jsou tež takovost. Objektem realizace Budhu pro sebe je hlubší poznání dvanácti členů závislého vnikání. A objektem realizace povisatu je právě takovost. No a ta takovost rozahruje nevědomost a nevědomost zase rozahruje takovost. No a tak máme vlastně čtyři složky naší zkušenosti. Na jedné straně takovost, na druhé straně nevědomost, z nevědomosti vychází iluzorní myšlení, ovšem my si nejsme vědomí, že to myšlení je iluzorní. Musíme mít hlubší zkušenost meditaci, aby jsme poznali a vlastně odpojili se od procesu myšlení. To nezno, odpojit se neznamená, že proces myšlení potlačujeme, ale že v procesu myšlení vědíme něco, co jako ve snu, co skutečně není. No a pak, jestliže poznáme neskutečnost aktivního myšlení, poznáme i neskutečnost všech iluzorních objektů, které jsou na základě. Tím, že ulpíváme na skutečnosti myšlení, ulpíváme i na skutečnosti objektů, tím, že odpíváme na skutečnosti objektu, jak jsme se učili, my utvrezujeme skutečnost našeho iluzorního myšlení, které vidí myšlení jako zakládatel moderní filozofie Descartes, někoho, kdo myslí. No a když vidíme v tom myšlení někoho, kdo myslí, tak pak vlastně navazujeme na tu hlubší vlstvu nevědomosti. No a my jsme měli, vysvětlili, jak nevědomost rozsycuje takovost. No a teď další část kapitoly vysvětluje, jak takovost prosicuje nevědomost. Hm? Já přečtu ten text. Pomalu, už máme konec lekce, no ale aspoň ten začátek. Hm? Prosicování myslí vlastnosti, vlastní podstaty, což je takovosti, hm? se děje od času bez počátku obdarením bytostí neposkvrněným zloucnem, vůlou a neposkvrněné solcno, to je anášrávačita. To, to je mysl, která není ani subjektem, ani objektem začínění. Tomu se říká neposkvrněná mysl. Anášrávačita. Aby jsme získali probuzení Musíme získat Annačráva Márda neposkvrněnou cestu. A neposkvrněnou cestou na základě neposkvrněné mysli pohybu my získáme přímou znalost neposkvrněného objektu, který v buddhismu. Je mirována, ten objekt je neposkvrněný, protože prostě žádný poskvrnění, žádnou skvrnu nepřijímá. Hm? Jestliže ho realizujeme, realizujeme ho, jak vícudým odem vysvětluje, něco jako mrak, jako nesplný měsíc, který na velkou vystane. Vračna, ale zase se za něj ková. Ale to, že vyvstane, na to nikdy nemůžeme zapomenout. A ten moment vlastně ovlivní veškeré naše existence. Jak ovlivní? Tím, že když jsme viděli něco, co skutečně je a nemění se, tak pak to, co se mění, bude více jako sen nebude už tak skutečné. No a tím pádem, ty stavy zašpinění, stavy ptíče, libosti, nelibosti a nevědomosti tež nebudou tak skutečné, jako u těch, kteří tuto bezprostřední zkušenost nemají. Hm? Čili, hm, to neposkvrněné soutno, protože nebylo nikým vytvořeno, no to je, to, to stále existuje. Ale ta nevědomost je soutno, z kterého vychází to poskvrnění, no ale to mizí právě ve stavu tím, Zatímco to neposkvrněné soutno, to anášává dávma, to vůlou tva, to nemůže zmizet, protože nikdy nebylo vytvořené a nikým nebylo vytvořené. To je rozdíl mezi hejistickým politím a hejistickým politím. Ten zákon ve kterém se nacházíme, ať už to chceme nebo nechceme, ten nebyl nikým vytvořen, Ten existuje stále a je vlastně podstatou naší zkušenosti, jestli jsme si toho uvědomění nebo nejsme, závisí na hloubce našeho uvědomění. Prostě. Darma jsme my a zdarmi my nemůžeme nikdy nikam odejít. Čili rozlicování myslí vlastnostmi vlastní podstaty, čili takovosti, se děje od času bezpočátku počátku obdařením všech bytostí neposkleněným souclem. Má nemyslitelné funkce. Hm? Nemyslitelné funkce. Hm? No, to je právě ta sambouka kája. To, to, to je ta nemyslitelná karma, která patví v té podstatě, která je normálním rozlišováním neuchopitelná. Protože ta nikdy nevznikla. To, co nikdy nevzniklo, nemůže nikdy zaniknout. Ale díky nevědomosti, naší nevědomosti, se nám nevyjevuje. No a může se vyjevit samozřejmě jedině v mysli. Ale v tradičním učení žáků měrována a mysl není nikdy vysvětlena jako mysl, jako taková je vysvětlená jako něco, co je nad rozličením mezi myslí a formou. V této tradici, jak je i vysvětleno v Damapadě, kromě mysli hlavná zkušenost není. jak už jsme se předem zmi... bylo vysvětleno, můžu zahvět, většina z vás tam předem asi nebyla a nepamatuji si to, tak je třeba ten traktát není tak lehký, je třeba to stále si to připomínat, stále to číst. Hm? No a... Tak v českém překladu se snad objeví. No a ten anglický překlad, který je nejlepší, je ten, který jsem se zmínil, ten který je velice spolehlivý. Ovšem ty výrazy tam jsou někdy zpochybní Jak už jsme se zmínili tím, tak vlastně to původní probuzení má tež aspekt hm? té čisté moudrosti a nepochopitelné karmy. Hm? No ale ta čistá moudrost a nepochopitelná se věruje v nás, který praktikují nedualistické pochopení praxe vyjevuje spontánně a netrvá dlouhou dobu. Zatímco v realizovaných bodysatvách ty vlastnosti hm, probuzené podstaty se stávají tím hlubší jejich realizace, tím blíže oni ji se nacházejí až ve stavu Probuzeného Bodysatry Budhy, tak ta nevědomost neboli nevěda zmizí úplně. Když v každém momentě naší mysli se vlastně krystalizuje jak nevědomost, tak i uvědomění. Někdy nevědomost vláda v těch, kteří nemeditují, je tu vlastně skoro vždy. V některých, kteří si v meditaci nachází smysl života. Kvoně se stává ten aspekt čistého poznání a nepochopitelné karmy se stává stále přirozenější. No a venu vlastně to, co se učíme, je, jak poznat svoji přirozenost, která je právě to takovost, která existuje, jak v té mysli, která se hýbe, tak i v té mysli, která se nehýbe. No, a ta takovost se přirozeně manifestuje ve sféře předmětu. Jak se manifestuje? No, právě tím užitkovým tělem, tím tělem, který osvětluje realitu. No, a jakých předmětů? No, to jsou právě ty jemné předměty, které v nás nechávají růst to uvědomění, že vlastně my od samého počátku se nacházíme v realitě čisté země. Čistá země je realita čisté mysli, je právě realita tohoto neposkvrněného soucna, které proniká ve čtyří Mahajánové tradici je právě e, nejvíce hm? nejpopulárnější. Je Sukhávaty, západní země Budhy a která je země e, obdařená nekonečným štěstím, kde všechny formy, jak myšlení, tak i objektů myšlení mají funkci vyjevení dármy. Na základě těchto dvou uvedených aspektů takovost získává sílu. Hm? Důležitá věc. Tady je ten dynamismus tohoto pochopení. My jsme na rozcestí mezi sílou uvědomění a sílou nevědomosti. Ale se nacházíme na rozcestí. Tak síla uvědomění a síla nevědomosti mezi sebou komunikují. Jeden předmluvá toho druhého. V osobách moudrých to uvědomění v osobách a v dnešní době je jich snad nejvíc v osobách, které tu moudrost nemají. Právě nevládá to hrubé myšlení spojené s chtivostí, s nenávistí, které jsou nic jiného než projev naší nevědy, neschopnosti praktikovat šamatu a Čili síla, nevědomosti a síla v uvědomění se přižují v každém momentu našeho poznání, ať už je spojené s pozorností, nebo není spojené s pozorností. To je přirozenost vědomí. Tato přirozenosti vědomí se právě stýkají a komunikují mezi sebou tyto dvě síly šakty, jedna semlouvá druhou k uvědomění a druhá zase semlouvá k vědomosti. Velice dynamický koncept. Na základě těchto dvou uvedených aspektů takovou získává sílu stálým prosicováním a vlivem tohoto prosicování jsou bytosti snechocení, utrpením sapsáry a hledají vlastní. Hm? Teď ta takovost prosicuje nevědomost. Hm? No a je, jsou dva druhy prosicování. kterému pátam říká pen, šíčí a. Syntsiči, původní prosicování a nové prosicování. Hm? To znamená, takovost prosicuje nevědomost. No a jelikož nevědomost je prosicená takovostí, tak pak vzniká nové prosicování. Ze zpětné prosicování z nevědomosti do takovosti a tím pádem ta síla takovosti, síla um, krušala, síla toho um, rozumného, rozumného v tom smyslu, že to vede k ve skutečnému štěstí, začíná převládat. No a zase síla Takovosti, hm? tak, když hm, se vrací z nevědomosti do takovosti, no tak hm, zmenšuje sílu toho iluzorního myšlení tím, že zmenší sílu iluzorního myšlení, tak zmenší zase sílu i nevědomosti, no a zpětně zase větší sílu. Hm, Takovosti. no a takovost pak tež prosicuje z, z iluzorního myšlení, máme iluzorní předměty, na kterých už víme jako něco, co je od nás odděleného a co vlastně existuje samo o sobě, existuje ve vztahu se skutečným já, jestliže, ale a kovost prosicuje ty iluzorní předměty, no Tak ty iluzorní předměty zase prosicují iluzorní zpětně iluzorní mysl. Iluzorní mysl zpětně prosicuje nevědomost. A nevědomost zpětně prosicuje um, kolost. No a to je náš stav. A um, takto my vlastně pracujeme. Jestliže si moje uvědomění, tak pak to kusala, to příznivé v nás převládá, no a my žijeme stále více naplněným životem. No a jestliže to nepříznivé v nás převládá, no tak ten tak nás převládá ta akusala, ta ta ta, Takovost může být buď příznivá nebo nepříznivá. To je ta dynamičnost. Ať už je příznivá nebo nepříznivá, no tak je to jen a pouze takovost. No a to je právě to nedualistický způsob pochopení, že kromě darmy nic neexistuje. Jenomže my jsme si my jsme toho, my jsme vědomí. A to prosicení takovostí je stále a nabývá síly uvědoměním. No a prosvícení nevědomostí může skončit ve stavu plného budovství, kde my překonáváme. Nejen zábranu poskledení našich počitků a tím pádem i mysli, protože to, co myslí, rozlišuje z to jsou ty počítky. No a jestliže ty počítky chápeme ve smyslu takovosti, ve smyslu závislého vznikání, no tak tím pádem ty počitky budou tím dál, tím jemnější a jíznivější. No a to je proces vysvobození. No a možná toho necháme takto. Vzniká otázka má se věci skutečně tak a všechny bytosti už jsou obdareny hm? takovostí. Všechny bytosti, těch je neskutečně mnoho a proto právě těch projevů funkcí takovosti je tež neskutečně mnoho. Ale ta takovost sama je, stejnou měr, stejnoměrně prosicuje proč tedy existuje rozdíl mezi těmi, kteří věří, těmi, kteří nevěří, a nekonečná rozlišení v jejich postupování k cíli, hm? to znamená k dosažení té podstaty, což je cíl, která je rovnoměrná, která nepodléhá ne? zašpinění? Hm? Jestliže je tomu tak, jak říkáte, pak by měli všechny. Poznat soucno takovosti, vynaložit úsilí a rozvíjet prostředky k probuzení a společně vstoupit do nirvány. Hm? E, když ta takovost je rovnoměrná, proč je tolik rozdílů hm? v bytostech? Každý, každá bytost je tvorená svojí tarmou, hm? svojí kontinuitou mysli. No a těch je nekonečně mnoho proč, když je um, takovost rovnoměrná, proč my všichni rovnoměrně k ní nevstoupíme. No a samozřejmě um, to má odpověď, hm, tak jako dřevo um, má potenciál hm, ohně, pokud nebude um, tento potenciál využít správnými prostředky, no tak my se k tomu ohni nedostaneme. A nebudeme ho moc použít k tomu, aby jsme si zlepšili způsob života, aby jsme dobré strávili tu stravu a si ji tak, jak si nám hodí, tak jak i příznivé. bez stravy my nemůžeme žít. Stejně tak i tu jednou stranu, tak i tu druhou stranu. Když správně nepřípravíme, my vlastně nezlepšíme svůj způsob života. No a právě proto, tak jako je tvrdí tento spis, tak jako diamant je zakryt horninou, tak ten diamant v nás, což je ta tak je zakrytá tou horninou hluboké vrstvy nevědomosti. Hm? No a proto každý tápe tu to podle toho, jak hluboká je ta vrstva a to je rozlišení v nás bytostech. Bytosti znamená v Číštině což znamená mnoha vlastně mnoha zrození. Neskutečně mnoho zrození na neskutečné množství termických eh, různých eh, akumulací faktorů vůle. No a tím pádem asi skončíme tady. No a až se vrátím, jestli se vrátím, doufejme, že jo, no tak pak se nějak můžeme dohodnout, možná i když budu v Indii, tak nějak se můžeme dohodnout, že eh, budu pokračovat, ale zatím eh, skončíme tady. No a navrhuju, jestli chcete opravdu jako já, protože jsem tento spis překládá, tak ho mám v mysli, kdybych ho neměl v mysli, no tak z něho moc nezískám, tak je třeba si ty věci dávat dohromady. Velikost tohoto spisu je, že právě autor se nás snaží vést od abstraktních principů konkrétní zkušenosti, aby jsme správně praktikovali tu praxi, kterou je podle nových autorů ta nejrychlejší praxe realizaci, protože integrujeme to, nás, co je bezčasové, no a pak to časovost už se nám nezdá být tak skutečná. O vítavu. Je vidět, že kouk do potiči, vodeníčů, čem Nechce zásluhy této dármy jsou na všechny bytosti, aby my získali stav plného probození. Tak eh, zdravím, přátelé. Dneska se nás moc tady nesešlo, protože eh, tady organizátor na nás zapomněl, i ona toho má příliš moc na práci. No a tak já jsem neinformoval nikoho, no a tak nás je tady kolik přes dnes, dneska. No ale doufejme, že e, to nějaký ohlas bude mít. E, ani, myslím, Kuba tady není tentokrát, ten to ten má nahrávat. No ale snad to někdo nahrává, nebo taky ne, já nevím. No, ale když to někdo nahrává, tak by se to mělo objevit hm? na, na, če, na, web, na webu na nebo jo? No a kromě toho je to zásluhu Moniky a Kláry, že je šantovaná kde jsou všechny informace, co se týče vývoje hm, tohoto centra zde, hm, které tady překládá Honzak, který je tady přítomný do angličtiny, no a bude to snad přeložený až do Němčiny, do čínštiny. jiných jazyků, a tak když nám budou lidi fundit, a zatím se to asi moc neděje, no tak eh, příští rok eh, můžeme tady hm, organizovat trochu větší akce zatím jenom hm, na nejvýštěho 15 lidí, hm? jako posled na začátku měsíce. Tak, okay. eh, no a toto centrum bude Tež nejen pro budismus, ale pro všechno, co no je príznivé. Tež o tlejtí, pro, hm, tajtí, hm. pro hm, medicínu a tak dále. Hm. No a bude zde, hm, dáváme do, mady, velkou knihovnu. No a jestli příležitost mm, povolí, no, tak můžeme dělat ty další příklady. Tento rok výjdeňou, mají výjde dvávky, kumarádží v spis o poznání mm, Díány z drátkého. Krátký úvod do metody Diámy. No a vystání víry v Baháyanu. Už jsem přeložil úvod do cesty k probuzení od Chantidevi. A tež, no, ještě jsem přeložil no, rozvázání uzlů, Všechno má vlastně, navazuje jedno na druhé, no a tak stojí za to, se na to někdy podívat. Tak zatím zdravičko, po...